Bernaetar gain zurekin berriak eta pertsona batzu, katez lutu dira atzo bayonako suprefeturan. Gaineko burdinazko esietat irain dira, Lorentsia Gimo Euskal preso askatasuna galde egiteko, banderolak zabaldu dituzte, bolizak jautsak ditu eta ere man denak libra izan dira atzo berean lehen aldikotz baijonako komersantek neguko braderia egiten dute, lehen egunean azteko atzo baztehak ez tiziren, ladon bat artei iraunen du baijonako hidi erdian. Otsailostegunetako irugaren mintsaldia gaur Donapaleon, katisa dolarre eta bea zala idazleak mintzatuko dira, beden obretaz, gaur Donapaleuko xervitxu gunean. Eta futbolean, Europa Eudopaligako finalzorzigarenetako joaneko partida Marseileko olympik eta bilboko atletiken artean gaur, ez du ikusmin handia sortuko velodromeko zelaian, leku huts hainitz izanen da, bilboren milako bat suztatzaile izanen dira jalaike. Eta aroak atialin. Mementoko behatzigadoko temperatura bahnekalde eguntaan eta jakin euria eginen duela goizetik garatxera ino naiz eta hastirira buruz ez dituko den edo geldituko berdin eta temperatura gurenak hamaha amekagraduren inguruan izanen dira. <hazurra> nik Lapurdiko autobidian auto lejo luzeak izan dira atzo isripu bat gertatu ondoan Donibanee loizuneko pajean. hiru kamiunen artean izan da istripua, bat kamiun bat galdu du burdinzko uh, pieza handi bat eta geero beste bik jodute haua. dotzena bat kilometraarinoko autolehoak egin dira kamiun horien bideetik aldaatzeko denboran. Su prefeturako hexietat irain eta hanna kateatu dira hir, behatzi presuna atzue guarditan Lorentxagimo askatu pankarta zabaldu dute, poliza bertara hurbildu da katea mostu pankartak kendu, banaka militanteak jautsa aziditu eta polizategirat ere man, iluna ilunarean denak libro utziak izan dira. Ostegunean jakinen da behar egun Zozi baldintzapeko askatasuna onaktua den, ekintzan parte hartu duten militantek Lorentza Gimonen libratzea baita eri diren presoguziak libratzea ere galdegin dute, supprefeta ere aterada da ekimen denboran, Aito Zbie jo askatzea galdetzen duen kolektibokoa da. Gaukko ekin zarekin Lorentza Gimonen eskatasuna eskatu dugu. Lorentza Gimon Euskal Presoa lahriki eri da, eta azken irabetetan iru aldiz ospita eratu behi izan dute. Eta balintzapeko eskatasun eska eraginaren Frantziak horreindik ez du eta hori guretzat ez da inondik ere onargarria, eta bide gabekaria hori iseratu nahi du. Zortzi bat pertsona higo dira su prefeturako esien, esien gainera, e, denek presoen aldeko banderoa bat zera maten. Eta bertan kateatu dira, polizia haien kateak kentzera etu hierte. Berroita bostot minutu. Zera esietati diautxi eta bedara sartu izuzte su prefetura baranera eta ez da Ondoren gertatzen denaren zahira. Eta bestalde, Silvian Halo eta Bretaniako Pol Molak bi deputatuak Lorenza Gimonen kusten izan dira atzo, jeneko presondegian eta biziki ahuldua hatseman dute, hori taraz ere, manifestaldi bat dela larun batean jenen eta presohunen libratzea galdegiteko bagoaz kolektiboak autobusak antolatzen ditu, harrat joan nahi duten entzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Ausitegian, deklaratu duatzo, hasierra raiz, sortuko kontseilo nazionaleko presidentak, Guardia Zibilak, mate operazioan, amasei presuna, arrastatu ondoan egin, adier ezpenengatik, ausiperatu dute, herriunek Guardia Zibilari xake egiteko unea da, hitzoriek erran zituen, elgarretaratzea egin dute atzo goizean ausitegiaren aitzinean. Sima del carteak jakinarazten duenda iako erretentzio zentruan zen franco-mauritanier bat kamporatzerat entxeatu direla, bigarren aldiko zaztzo, ez dute kausitu eta meni lamoloko erretentzio zentruan sartu dute orai presuna hori. Departamentuko kontxelua bilduko da egun eta bihar, haitzin konduen estabadatzeko eta boskatzeko biltzara dute, eta horpondu minbera bat izanen da eskoletara eta joaiteko pagatzea kontxeluko gehiengoak nahi behitu familiek parte jarrdezaten, hatik buhaso elkartek ez dute holakorik nahi berazikusiko zer gertatuko den eta sozial irriskuan kolektibuan diren langile eta sozial langile sozial eta inserzioan ari direna dira ere gero, geroarentzat prekariitatean den jendea laguntzeko ahal gutiago eme duela departamentuak egun mobilizatuko dira egurditu junta builduberak dira baionako konseiluaren egoitzaren aitzinean Kolektibo hortako bikidoe gure gomiak izanen dira laster goiz begin. Baionako neguko braderia edo merkesaltzeak asidira atzo, behar apenak bezperan bururatuak, merkatariek presioan apaltzea segitzen dute, beraz lau egunez orotarat, eta hiruetan ogoita ma bost saltegiek parteak zendute braderia juntan, atzo goizian, baionako kajikak erran behar da, kasik hutsak zirela eta komersant batzuentzat luze egida lau egun. Beste batzuentzat, neguko et réservé à Kustéko, parada. Non, je pense pas que c'est trop long. Je trouve que c'est -ce une, une, une, une idée d'avoir voilà. un événement voilà. si euh, de 10 jours. Mais vous êtes en train de se passer à l'un des années. Vous êtes en train de se passer à l'un des années. Je pense que c'est une bonne idée pour qu'on puisse kasser nos prix Ideea honanak euh, guretzat gestioak uh, auzteko uh, aukera dugu ben, eta neguko egexerbak bukatzeko gestioak ezin apalagoak dira hor Joko as egitu behar da braderia pour, bat baita Satisfer la clientel euh, vu que c'est une braderia il faut jouer el jeu donc il faut casser les prix quoi. Non, on nous l'impose pas euh, c'est notre, euh, notre choix si on a envie ou pas de le faire Ez igute imposatu bakoitzak hautatzen du merkes hartzeak egitea edo ez berezekio stireal eta lanun et l'accouchement Ina qui faire donc voilà il y a pas de raison de pas le faire ce serait dommage. Neguko bradellia baionako hidi erdiane ladombatarte Herri elkargo bakararen proietoaz mintzatzeko, bateraren autobusak bere itzulia segitzen, eta huna, ostego nun ibiliko den, beraz goizuntan behatzionetan pagolan izanen da, ondotik uartiri, lahibarre sorapurun, loitzune oiergin, hori goizarentzat eta aratsaldean biaketer ditan ostankoan, gero mitirina, etxahi, eta ariuen. Hortzailostegunetako mintzaldia gaur, donapaleon, bi idazle mintzatuko dira. Alde batetik katizia dolarre, bidibil gune idatzi duena, eta bestalde beaz alaberi, baionak ez idazlea, beren obrak aipatuko dituzte matin irigoien antolatzailea. Bakotxa bere maneran kondatzen dute beren burua eta beren ikusteko moldeak eta ere mundua horren buru kondatzen daukute eta, eta gu ere behne. Eta hodian hoktaz izanen da, zaktua gira beren Liburua orkestuko dute, idako riko ditugu pasaila batzu ere, berek errenen dute ere, zer erren aizuten hor, edo, zer irriburuz ari diren horren buru, eta zendako idatzi gago, euskara, zargaldera, potoloa, biztan dena, <laughs> ere puiskaka hori ire landuko dugu sego. Binekatio gazte eta ari direnakola, belaunaldi behi bat egiten aldugu, e, e, ipagaldekoak eta hori guzia hor da, eskuelerikoak, eskoan azari, eta badu interes bat hitzen zauku, eta mentuaz jendeare erakarri irakorzerat edo emilia eman bederan. Hitzordua haratsuntan zortziak eta ditan dona paleuko xerbitxo Eta kiroletan, futbolean, Marseilla eta Bilboko atletiken arteko norgi jagokak ikusmin handiagoa sortu du eskualegian Occitanean baino, velodromeko zelaia ezta batere beteko gauha, Europa Ligako final zorsigarenetako joaneko partidaren zat, jiruetan ogoita zazpi mila e, presunako katzen dira hor, bainan, jogoi mila baizik ez dira izanen, Bilbotik milako bat joitekoak dira, eta Baionatik adibidez, elohi joanen da harat, marseli ez denak, xuri gohiak estira denak, hala izanen. Beraz, abiatzen gira ostegun boizuntan. Badugu zazpiordu, zazpiordu terdiko bidaia, zela jarte. Gugu lau gira autoan, eta gero ondoan badira beste talde batzuk emendik joiten direnak autobus txiki bat autoratu dute. Gu egia bilboren aldekoa gira eta ordean joiten gira, ogei tamak bat emendik baiona ingurutik. Badira Marseillezaleak bai, egia egan bai, Badira Marseille eta Bilbo ere biak maite dituzten taldeak. Beraz, oriantzat zaila izanen da, utatzea. Baina, bon, egia da gidenak bilborean alde joiten gira. Txartelak hartu ditugu lehenago, dola bihaxte hartu ditugu. Ereski hartu ditugu bai, egia da Internet interneten bidez, ereski hartzen direla. E, Marseillera alateltzean, ebe pausa txiki bat, e, an e, zelaia inguruko, eta ostatu, edo bizpailu ostatu, eta lagio haitian. eta gero partidua, zortziak sortzi, zortziak zortziterditan, zelaian txartu bar da. Laitegia da, denbora, piskat laburra da, beraz, gero partidua, xiko dugu. Partidara txuntan, behatziontaik goiti izanen da, telebistaz uh, soigiteko, bi parada, pagatus, bing spoh katean, edo bestenez, ube bikoitza bederatzi katean ere. Eta jugbian, prodebian, baiona gaur burguenen ariko da. Eta bestalde, sokatiran, gau hasiko da, klub eta nazioarteko munduko goma gaineko xapelketa, Holandan, Euskaldun frango parte hartuko dute, tartean espeletako njapurrak, eta baionako ak Hala hemen gaindiko berrientzat, goazen orai muu zabalerat eta ankaran Turkian militaren kontrako atentado du bortitza izan da bar Gutienez, ogoita sortzi hil eta irutanoik olpatu, ibil ibilgailu militaren kontraz apartzatu dute. Bomba auto autobat, parlamentutik, eun bat metrotarat, blackout mediatikoa aldagikatu du erdoan lehen ministroak eran nahi du, eda bideek ezindutela atentatuaren begirik eman zuzenean. Bi hipotesia agertzen dira, PKK alderdi kurdua jakin Turkiak gerla gogorra egiten diela kurduer, eta beste hipotesia da eskera, urrian manifestaldi batean egin zuten ekintza bortitzean bezala. Venezuelan Nicolás Madurok esantzaren prezioa Iuneko e 6 milaz emendatuko du. Ege munduko mexkeena zen orai arte Bolibar bat balio zuen pintak orai irutanoi balio izanen ditugu. Erabaki hausartan unbait gai tabua baitzen La Tanoita Bederatzean gisaohtako neugibatek Pataska gogor eta hiltzaileak izan zituen ondorio Karakaso delakoa. Gerostik prezioak eziren igitu Geroztik prezioak eziren igitu. Aste astapenean nahi jakinarazizuten Venezuelak, Eruksiak, Saudi-Arabiak eta Katarreke petrolio ekoizpena izostuko zutela presioen iganarazteko. Fronte nazionalaren egoitza eta beste amak bat etxemiatuak izan dira. Justizia jakin nahi du ea alderdiko buruzagi batzuk ez dituzten ilegalki unkitzen parlamentari laguntzaile lan Europak europap ganik jakin eurodiputatu bakochak egoitza bat 1000 euro dituela kolaboratzailean artean banatzeko ikusteko da cinez parlamenti lanetan ari arisan diren efeneko buruzagi horiek eta begis ere Donald Trumpen eganaldi agararri bat. Estatu Batuetako Errepublikaen primarioetan aitzzina ari denak ejan du, presidente balitz tortura metodoak legestatu eta gogortuko zituela.